a digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Jó estét kívánok! Ez itt a Postmodem Antivírus című műsor. Már 8. alkalommal jelentkezünk a pandémiás korszakban az otthoni kiadásunkkal. Én itt a szerkesztő műsorvezető az otthonomból, rendezőnk Részbetyár Gábor is az otthonából jelentkezik a saját számítógépén, és itt van velünk az asztaltársaságunkban ezúttal egy különleges vendég, Gáspár Ildikó, színházi rendező, dramaturg. Jó estét, Ildikó! Jó estét. És itt van velünk Herpai Gergő, régi ismerősünk, a TheGeek.hu portál főszerkesztője. Szia, Gergő! Sziasztok! Yes. Örülök, hogy így mi hárman leszünk a ma este asztal társaságban, és azt hiszem, hogy zárhatjuk is a, a mostani nyarat egy jópofak kis felvétellel. Nemrégiben kaptam meg a YouTube-on, érkezett meg ez a felvétel, egy YouTube-os linket küldött el egy ismerősöm, egy olyan furcsa figuráról, aki az otthoni kis úszómedencéje szélén épített fel egy szintetizátort, de egy nyári gyümölcsből, egy dinnyéből, meg sárga dinnyéből, nézzük. Úgy is lehetne mondani, hogy ez a dinnye funky, mert olyan stílusban nyomja. Egyedül egyébként a dobot és a szintetizátort, és majd figyeljük, mert a dinnye mellett még van egy gyümölcs, ami mindjárt meg is szólal. Sőt, már láthatjuk is egyébként. Csak a zenei mondat végére érünk. Na figyeljünk! Berépett a képbe a kivi és a gyümölcsök sorába, és láthatóan a zenész nagyon élvezi ezt a kis improvizációs felvételt, ezt a vízparti funkit. Mit szóltak hozzá, Ildikó és Gergő? Hogy tetszik ez a nagyon furcsa projekt? Ez nagyon látványos. Inkább, nekem inkább ez, mint színház érdekes, tehát pont, pont a, az a lényeg, hogy hogy néz ki. Tehát, ha ezt nem látom, akkor nem biztos, hogy annyira érdekel zeneileg. De jó pofa ötlet az, hogy a sárga dinnye darabok alkották a félhangokat ugye a billentyűzetén. Bizonyára nagyon megszállott lehet ez a fiatal ember. Biztosan épít egyébként is hangszereket, és így jöhetett az ötlet. És szerintem a megoldás maga is érdekes lehet, hogy a, a gyümölcsnek ezt a víztartalmát használta föl arra, hogy elektromos vezetőként működjön. Gergő, neked mi jutott eszedbe róla? Az konkrét konkrétan eszembe erről, hogy e, e, valaki annyira agyament volt, hogy ugyanezt megcsinálta, majdnem ugyanezt, csak videójátékkonzola egész konkrétan egy Game Boy Advance-t gyártott a, a dinnyéből. Díj e, kellett hozzá pár Alkatrészt, amit a piacon vett, tehát ilyen is és az egészet egy dinnyébe rakta bele. Tehát a, a dinnyébe volt a Game Boy Advance képernyője, és a gombok is valahogy beleeszkábálta, és lehetett rajta Pokémonnal játszani. De mi volt ennek az értelme vajon? Hát, hogy csak annyi megcsinálja. Tehát igazából sok értelme nem volt vicc, poén gyakorlatilag. Illetve annyi értelme azért volt, hogy megmutatta azt is, hogy gyakorlatilag szinte bármiből lehet konzolt gyártani. Tehát egy kis szűtnivalóval, meg jó pofagsággal gyakorlatilag bármilyen eszközből a konzolatunk Tudom, hogy nem néztétek végig ezt a klipet, mert elegendő volt itt az elejét látni, hogy nyomkodja a díjnye billentyűzetet, de találjátok ki, hogy mi a, a poénja ennek a videóklipnek a, a vége felé. Ildikó? <hállal> Adó, adódik szerintem. <hállal> Persze. <hállal> hogy, hogyha az ember, ember el játszik, akkor... Teljesen természetes. Persze, persze, és aztán még a medencének is van szerepe ebben a klipben, hogyha valaki szeretné ö, újra nézni, akkor Mezerg Erg nevet kell keresni a YouTube-on és megnézheti ezt a nyárvégi végi klipet. Kicsit őrült, kicsit bókol, de mindenképpen dinyés. Postmodem. A digitális világ érdekes. Ebben a pandémiás korszakban a világ színházai és jó pár, jó néhány más kulturális intézménye is arra kényszerül, hogy az online világban jelenjen meg. Az interneten se szeri se száma azoknak a projekteknek, amelyeket például a színházak indítanak, közvetítik magukat az interneten és kitalálnak mindenféle érdekes, kreatív megoldásokat arra, hogy a közönségüket megtalálják az interneten keresztül is, hogy ne kelljen fizikailag a színház épületébe behozni nagyon sok embert és mégis eljussanak a közönségükhöz. Mutatunk egy érdekes projektet, de előtte az című előadásnak a Clip Nézzük, ami márciusban lett volna, de majd most lesz októberben. Még pedig az örkény színházban lesz ez az előadás. És meglepő módon Gáspár Ildikó a rendezője ennek a darabnak, aki itt van velünk a Skype vonalban, és beszélgettünk erről az előadásról. Már ez a klipp is azért készült el, mert márciusban, március közepén nem tudtátok bemutatni ezt az előadást a vírus pandémia miatt. El kellett halasztani. Na de ebből a hátrányból most előnyt fogtok majd kovácsolni, hiszen egy érdekes kezdeményezés indul az Őrkény színházban, Őrkény Stream címmel. Mi fog történni október 9-én, hogyha jól tudom, akkor lesz a bemutató? Tehát az ötlet azonnék jött, hogy aggódtunk amiatt, hogy lesz itt azért egy második hullám, és hogy hogyan fogjuk ezt tovább csinálni, hogyan fogunk játszani. És felvetettem már Csai az igazgatónak, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk streamelni, de nem úgy, hogy csak leteszünk egy vagy két kamerát, és mint egy köz, közvetítjük azt, ami a színpadon történik, hanem, hanem egy picit kreatívabban, és megpróbáljuk beépíteni a streamet a, a magába az előadásokba. Természetesen ezt mindennel nem lehet megcsinálni, tehát amik már készen vannak előadások, azokat már ezzel lehet átrendezni, az örkény színháznak a weboldalán egyébként lehet olvasni erről a szolgáltatásról, az örkény streamről, amit október 9-én indul, és ott olvastam ebben a szövegben, hogy kamerát erősítetek majd a színészek testére, vagy lehet, hogy egy színész testére, illetve olyan látó szögeket is lehet majd látni az otthoni, az online néző szemszögéből, ami teljesen szokatlan mondjuk egy ilyen színházi közvetítésben. Tehát nem a megszokott televíziós közvetítésekre kell gondolni, amikor mondjuk két-három kamerával fölvesznek egy színházi közvetítést, hanem, hanem más megoldások vannak, sőt, még a nézőnek is lehet szerepe abban, hogy mit néz. Hogyan képzeljük ezt? Igen. El? Hát nekem ez a, ez a vágyam. Azért ezt minden előadás esetében biztos, hogy nem tudjuk, tudni megcsinálni, de én az Andromagkénál, illetve amit majd utána rendezek a Szabó Magda ajtónál, biztos, hogy, hogy szeretném a lehetőségekhez, tehát a technikai lehetőségeinkhez mérten ezt megvalósítani. Olyan dolgokra gondolok, például, hogy két stream ablak legyen, tehát eleve két nézetből, két kameraszög szög közül tudjon választani a néző, hogy éppen melyiket szeretné nézni. Ez akár azt is adhatja, hogy Például valóban rászerelünk egy testkamerát egy színésze, és, és úgy, mintha egy videojátékban, egy ilyen first-person, egy ilyen első személyű videojátékban azzal a szeretővel azonosulva, tehát az ő szemszögéből látnánk a történéseket a színpadon. Ez természetesen egy olyan szemszög, amit azért a nézőtérről ülve nem élhetünk meg. És akkor persze előfordulhat az is, hogy kimegyünk vele akár még a takarásba is. Öm, ezen felül meg öm, olyan helyekre tehetjük a kamerát a színpadon is, ahol egyébként nem szokott lenni öm, néző, és öm, amit még szeretnénk, hogy, hogy, hogy a komment szekciót is öm, valamilyen módon fejítattuk ebbe. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy hogy meretni, ezen még cserletezzük el, hogy ezt mennyit visel el egy előadás a kommentelésből, hogy csak előtte legyen, utána esetleg az előadás egy bizonyos pontján. ez nem fog egy dolgozni, amikor szeptember 20-an elkezdtek a nyikéttől elkezd az Egyébként a, ugye a vizuális műfajoknak a kombinálásáról is szó van itt ebben az esetben, hiszen videóközvetítés egy kicsit olyan, mint a videoklip, vagy olyan, mint a TV-közvetítés műfaj, és ezt hozzátok be a színház világába. De az előbb említetted a first person shooter játékokat, és szerintem Herpai gergely a. a, a tehát biztosan nagyon örült ennek az utalásnak, hogy egy színházi rendező gondolkodás módját befolyásolják a számítógépes játékok. Sőt, én elárulhatom szerintem a közönségünknek azt, hogy Gáspár Ildikó maga is játékos, mert kaland, a stratégiai játékkal szeret játszani. Ildikó, a te művészi gondolkodás módodat befolyásolják szerinted a játékok? Azt hogy, azt, hogy hogyan mesélek, az biztos, és azt, hogy szeretem az interakciót egyébként is a színházban, azt, azt is valószínűleg, igen, ezt az ember azért annyira nem tudja tudatosan, de most, amikor ez a helyzet van, akkor én azért elég sokat gondolok arra, hogy hogyan lehetne a színházat, és a, és a videójátéknak a, a narratíváját, vagy azt, ha hogyan mesél egy, -egy videojátékot hozni. Egyébként van egy Dortmundi, nem tudom, hogy ismeritek-e Dortmundban az Akadémiai Füklet, Digitalitét, ez kifejezetten egy olyan központot hoztak létre, ahova lehet pályázni és kutatni éppen a teát, a színház és a, és a digitalitásnak a kapcsolatát. Tehát ezzel azért már foglalkoznak ide egy ideje, nem az én <gül> felfedezésem, legfeljebb önmagam számára. Erpai igergő mit szólt mindehhez? A játékos utalásokhoz, interakcióhoz? Erről két gondolat jutott eszembe. Egyrészt az, hogy ugye a legutóbbi műsorban is a Hideo Kojimának a Death Stranding című mutattuk be, meg azelőtt is, és hogy ez egy, nem csak hogy egy teljesen filmszerű játék, de egy olyan alkotóról beszélünk, aki filmrendezői szeretett volna lenni, és, és egy híres filmrendező, a G.R. Modelltorban, na csak kimondom, dolgozott együtt. És, és gyakorlatilag ez a videojátékokra mindig is jellemző volt, hogy a, a olyan műfajokhoz, mint persze főleg a film, de akár a színház e, is kötöttek többé vagy kevésbé szorosabb módon. A másik dolog, ami eszembe jutott, az, hogy én régen beszélgettem, egy interjút készítettem a filmvilágban Janis Attilával és filmrendezővel arról, hogy milyen a véleménye arról, hogyha neki videójáték volt, vagy legalábbis egy interaktív mozit kellene rendeznie, ami, ami azért mégis egy érdekes kihívás egy rendezőnek, és ő azt mondta, érdekes mondjuk, meg, nagyon meglepődtem ezen a válaszán, de aztán belegondoltam, és megmarad bennem, hogy e, e, igazából azon a ponton szűnik meg, tehát ő úgy érzi, hogy azon a ponton szűnik meg művésznek lenni, ahol e, irá, átengedi az irányítást a, a néző, a befogadó számára, mert akkor az már nem az ő műalkotása, mert gyakorlatilag hagyta, hogy beleszóljon a a, a játékos. Na most e, ez tulajdonképpen amellett, hogy nem teljesen értek vele egyet, az ő szempontjából egy védhető pont. de, de azért, azért a másik oldalról meg tényleg azt is el kell mondani, hogy rengeteget fejlődött a videójátékok világban is, ami persze egy interaktív műfaj, és ezekben a videójátékokban mi magunk alakítjuk a történetet. Úgyhogy, hogyha arról beszélünk, hogy akár egy, egy színdarabnál is mi magunk befolyásolhatjuk azt, hogy milyen szemszekben nézzük, a, milyen kamerálásban nézzük a darabot, akkor ez már-már tulajdonképpen egy, egy egy előfutára annak, hogy, hogy szinte mintha egy játékot csinálnánk, egy interaktív műfajt, csak hát tulajdonképpen egy, egy színi előadásról van szó. Egyébként most egy trélet látunk, amit Ildikó Rendezett, mármint a színház előadást Göteborg városában, abból láttunk egy részletet, ez is mutatja a műfajoknak a keveredését, látjuk újra egyébként ezt a Göteborgi trélert az ottani állami színházban mutatták be, és a Vimeon visszakereshető ez a felvétel. A Gergő által elmondottakra, hoz mit szól Szildikó? Hát, hogy mélyen nem értek egyet azzal, amit most, ahogy most ő is Satillát idézte, tehát egyáltalán szerintem ez nem létezik, hogy az ember kontrollálná a nézőt. A néző mindig is maga rakta össze azt, amit összerakott a fejében, és nincs ilyen, hogy bármilyen kontrollom lenne a befogadó felett. Ez, ez szerintem egy illúzió. Az más kérdés, hogy szakmailag befolyásolhatom azt, hogy, hogy mit rakjon össze a néző, vagy egyáltalán mi az, ami, milyen gondolkodásmechanizmusok, milyen sémák vannak. Tehát ennek van azért elég nagy irodalma, hogy, hogy kb. mik mit, mit azok a keretek, amik, amik között tudom manipulálni azt, hogy a néző mit gondoljon, és szerintem akkor is meg lehet tenni, ha az ember interaktív. Tehát az a történet, amit te raksz össze egy videójátékban, az ugyanúgy manipulálva van, nem akármit raksz össze, ott is bizonyos választások vannak, amikből meghatározott számú variációk jönnek létre. Ez az egyik. A másik, amit akartam mondani, ugye, amit most mutattatok a göteborgi előadás, az itt, itt ez azért volt érdekes ez a, ez a tízer vagy trailer, amit most fel, megmutattunk, mert ebben négy kamera volt, tehát ezt eleve négy kamerával csináltuk, Juhász Andris, András, bocsánat, média művész volt a munkatársam ebben, és élőben, élőben volt vágva. És itt a színpad közepén volt egy 306-ban fokban körbeforgó robotkamera, és itt ezek, a, ezek azok a felvételek, illetve itt a liftben van egy biztonsági kamera, amit éppen most látunk, volt még hátul egy kézikamera, ez pont annak egy felvétele, és van még egy szemből, ami most itt ebben a tízerben nem látható, ami a, ami a nézőtérről, tehát a nézői szemszöget mutatja. És ezek, ezeknek a variációi voltak, és egyébként amikor én most arra gondolok, hogy hogy szeretném megcsinálni a... A, a, az előadást, akkor, akkor például ilyesmire gondolok. Tehát olyan szögekre és olyan helyekre, amit egyébként a néző nem láthat. Amitől szerintem ez egészen különleges helyzet és különlegesé tud lenni, és amitől más, mint a, a filmmel való kapcsolódás, az az, hogy mi egy élő streamben gondolkodunk. Tehát a színészek élőben lesz, lesznek jelen, és élőben fognak játszani. Tehát, a, tehát a, a, a, a, a, a, az interakció Például a komment jel szerepe ilyen szempontból lehet fontos, hogyha egy kommentre élőben reagálok, akkor ez valóban élőben történik meg. Hogyha meg. Tehát máshol nem nagyon tudja ezt az ember elfogni, ezt az élő pillanatot. Az Androma a kérőadásról az van szó, amit október 9-én mutat be az Örkén színház, és ezzel fog elindulni a színház örkény Stream elnevezésű szolgáltatása. Úgyhogy nekünk mi elhatározott célunk, hogy itt a műsorban figyelemmel követjük majd ennek a szolgáltatásnak a beindulását, illetve szeretnénk majd beszámolni arról, hogy milyen módon sikerült megvalósítani ezt az előadást. Úgy tudom, hogy a próbák is most indulnak el, már ez a streamesített előadásnak a próbái, és október 9-én pedig az őrkén színházban majd meg lehet nézni. Köszönjük szépen, Ildiko. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodel. Egy dokumentumfilmből látunk részletet, Hajdú Eszter zenés dokumentumfilmjéből, amely Barta Tamás élettörténetéről szól, és ez a film sikert ért el Riekában, Horvátországban a 4. History Film Fesztiválon, megnyerte a Best Music Awardot, tehát a legjobb zene díját. Itt van velünk a vonalban, a Skype vonalban, maga a rendező Hajdú Eszter. Szia Eszter, gratulálunk a sikerhez! Szia! Köszönöm szépen, köszönjük szépen, és üdvözlem szeretettel a hallgatókat! A gratuláción túl nagyon érdekes kezdeményezésetek az, hogy ezt a filmet nem csak moziban, hanem online is elérhetővé teszitek, tettétek. Milyennek az oka? A leginkább az, hogy a koronavírus miatt nagyon sokan nem mernek elmenni moziba. Sok e-mailt kaptunk emberekkel akik nagyon kíváncsiak voltak a Tamásra és a filmre, viszont félnek attól, hogy megbetegszenek. És azt gondolom, hogy az egyetlen megoldás, ami erre születhetett, hogy egy mozi egy az otthonról is meg lehet nézni a filmet. Beszéljünk egy kicsit a filmnek a tartalmáról is, hiszen nyilvánvalóan nem véletlen a Témaválasztás sem. Hogy akadtál Barta Tamásra, akiről ugye tudjuk, hogy az LGT-nek az egyik egykori alapítója? Barta Tamás anyukája az én családommal élt haláláik. Tehát ilyen szempontból nagyon kézenfekvő volt a történet, hogy ezzel fog foglalkozni. És amíg ő élt, hiába akarta, hogy én foglalkoztak a Bartatomi emlékével, én ellenálltam. És uh, igazából akkor kezdtem el foglalkozni vele, miután megfalt a, a, a Barta Tamás anyukája, és a pinténkben megtaláltuk valahány darab hangos levelet, amint Barta Tamás és édesanyja uh, levelet lesz egymással. És ezeket a leveleket, sőt hangkazettákat is idéztek a dokumentumfilmben, hogyha jól tudom. Uh, mik derülnek ki ezekből a felvételből, mert úgy tudom, hogy egy rejtére is fény derült. Hát, a, hang, a hangkazettákból nem derült fényrejtére, a hangkazettákból egy drámai, trusztrált anyafia viszonyra ö, derült fény, mert hogy Varta Tamás, a 74-ben elhatározta, hogy ott hagyja az elgétét t hagyja ezzel zenész Nem csak nekik okozott ezzel fájdalmat, hanem a legnagyobb fájdalmat ö, saját édesanyjának okozta, aki teljesen egyedül hagyott Magyarországon, a kommunista Magyarországon, annak a esélye nélkül, hogy egy hamar meglátogathassa, de egy hamar viszont látassa őt. És igazából ennek a döntésnek, amit ő megkozott, hogy ott hagyja ezt a diktatórikus rendszert, amiben nem tudott élni, amiben nem kapott levegőt, saját szavaival akarta Tamás. Ott hagyja, és a szabad világot választja, annak ellenére, hogy az egyetlen élő rokonától az édesanyjától ezzel elválik, és, és a hosszú évek után tudtak találkozni, akkor sem egy túl hosszú időre. Nehéz döntés volt a részéről, mert egy nagyon sikeres zenész volt Magyarországon. Siker-sikerre halmozott, és mégis az, Gondolta, hogy, hogy, hogy megkullad ebbe a kommunista rendszerben, ahol nem tud szabadon beszélni, meg akarják szabni, hogy mit mondjon, mit gondoljon, és, és nem bírta elviselni ezt a politikai kontrollt, amit én egy a mai szempontból is nagyon meg tudok érteni. Borgalmas a magány, borgalmas az egyedülér, borgattó a családmérküliség. Alig várom, hogy lássalak, mert nagyon-nagyon hiányzó. Hajdu Esztertől az előbb hallottam, megtudtuk, hogy 12 évvel ezelőtt kezdték el a nyomozást, a különböző információk gyűjtését ehhez a dokumentumfilmhez, és most itt van velünk a Skype vonalban a filmprodússzere Mester Sándor is, akivel egy picit azzal folytatjuk még, hogy hogyan nyomoztatok az internetet, használtok a nyomo használtátok a nyomozáshoz? Igen, és, és nagyon jól mondtad, hogy a, az információk után nyomoztunk, Ugye, mert itt most a Barta Story ban van rendőrség, illetve gyilkossági szál, amit szintén lehetne nyomozni, de azt egyelőre nem nyomoztunk, illetve az, ehhez a, a dokumentumfilmhez nem. Úgy, úgy indultunk el ebben az egészben, hogy a, az Edith aki a Barta Tamás anyukája volt, hátrahagyott egy nagyon komoly hagyatékot, amit igazából először fel kellett dolgozni, részben digitalizálni, és akkor utána persze, hogy használtunk internetet bizonyos dolgokra, de hát nem csak, hanem nyilván telefonálgattunk is, meg ilyen úgynevezett informális úton tudakozottunk, hogy ki, kicsoda, mi, micsoda. A rendezőtől Hajdú esztettől az előbb hallottuk azt is, hogy miért adtátok a mozis terjesztésen kívül az internetre is ezt a filmet, és hogy egy mozi egy meg lehet tekinteni ezt a dokumentumfilmet, ami ugye Barta Tamás életéről szól. Hogyan, milyen módon lehet megtekinteni a filmet? Hát a film az ugye fesztiválokon egy, illetve most volt két fesztivál, az egyik Romániában, a másik pedig Kolbátországban. A tárgyatú is, főleg nyugat-európai tévékkel, hogy játsszák a filmet. De alapvetően Magyarországon mozikban lehet megnézni. Az mindig kint van a az aktuális állapot, hogy éppen melyik mozi játsza Ahhoz képest, hogy dokumentumfilmben beszélünk, elég sok moziban volt már. De mivel, hogy most elindult ugye ez a második hullám, Látom a statisztikákat, hogy ugye milyen napi szinten kopjuk a zenét hogy nagyon megpont a nézőszám, és ezért úgy döntöttünk, hogy a Vimeón keresztül, ahogy te is mondod, egy gyáráért megnézhető a film. Otthonról is kíváncsi vagyok, hogy menjen fogják megnézni, mert ez sokaknak új, sokak bizalmatlan, és az internetes fizetése, ami sok szempontból érthető. De hát maga a Vimeo rendszere az egy. Ez évek óta, de lehet, hogy évtizedek óta használt internetes profi filmes megoldás arra, hogyha valaki filmet akar nézni. Egyébként éppen a dokumentumfilmek megtekintéséhez talán még egy alkalmas platform is, hiszen ugye egy dokumentumfilm esetén nem azt várjuk, mint egy nagy játékfilmnél, hogy hassanak a, ránk a, a, azok a hihetetlen hangeffektusok, meg képi formátumok, meg képefektusok, képi trükkök. Egy dokumentumfilmnél a történetet akarjuk megérteni, és ha ez pont jó lehet egy internetes megtekintés is, nem? Hogyan is erről? Én is erről? gondolom, hogy a, a, a dokumentumfilmhez kifejezetten pacol a, az, az internetes platform, vagy, vagy akár a tévé is. A Vimeo, az, az, ahogy mondod, ez kifejezetten egy dokumentumfilmesek, által használt platform. Tehát mi is onnan tudunk erről, hogy a, amikor sokat jártunk ilyen 8-10-12 évvel ezelőtt fesztiválokra, filmfesztiválokra, akkor gyakorlatilag mindenki a vivao ott javasolta, hogy arra tegyük fel a, a filmet, hogyha akarunk broadcast helyet, meg mozi helyet az interneten megjelenni. Ez egy megbízható és nagyon professzionális profitár helyet, tehát ez egy nagyon jó, nagyon jó megoldás, én szeretem. Azt nem tudom, mert ugye mi mindig a úgy keresünk rá félre, hogy, hogy egyből tudjuk, hogy mit akarunk, hogy ismerjük az alkotókat, vagy, vagy megvan a vagy hogy a keresőkben meg a keresési szempontból mennyire, mennyire optimalizálva, de, de mivel ez az egyetlen tulajdonképpen, amit a dogfilmesek használnak világszerte, ezért, ezért én ebben bízom a legjobban. Köszönöm szépen, és gratulálok a filmdíjhoz, és minél több nézőt is kívánok hozzá. Köszönjük szépen, köszönjük szépen. A digitális világ érdekes És most folytatjuk egy olyan körképpel, amit a játékos konzolvilágból fogunk közvetíteni Herpai Gergő segítségével. Ő mondta nekem, hogy az egyik fontos téma volt mostanában, hogy Ugye erről beszélgettünk, hogy a játékok hány FPS-el jelennek meg a monitoron, tehát milyen egyenletesen jelenik meg a játék mozgása, és az kiadás előtt álló PlayStation 5 konzolnál már a 120 Hz is szóba jött? Hogy lehet ezt jellemezni, Gergő, ezt a helyzetet? Hát igazából, ami most nagyon fontos újítás a rövidesen megjelenő PlayStation 5 konzolnál, hogy 120 fps-ben is meg tud jeleníteni bizonyos játékokat, persze azokat, amelyekhez támogatják, de amúgy ez pc már egyébként is régóta megoldható. Na most nagyon fontos azonban az, hogy, az, hogy a 120 fps-t valóban lássuk, ahhoz egy olyan kijelzőnk legyen, amely 120 hz -es. Ugyanis ha, ha, nem, ha csak például 60 Hz-es van, akkor nem fogjuk ezt a 120 fps-t látni gyakorlatilag ezt a képfrissítést, amivel az adott játék rendelkezik. Hiába mondták nekünk gyerekkorunkban, hogy a film az 24 képkocka per másodperc, mégiscsak lehet látni ezt 60 fps-nél, tehát 60 képkocka per másodpercnél, vagy akár 120-nál is. Sőt, hallottunk olyan hírt is az elmúlt hetekben, hogy 360 herces tévé is van. Szerinted ennek van értelme, Gergő? Hát igazából azt mondják nagyon régóta, hogy 60 fps felett az emberi szem nem képes különbséget tenni, tehát 60 fps képvisítés felett. Na most erről folynak a viták, van, aki ennek ellentmond, mond, de, de azért már a 120 fps ez tényleg egy... egy tehát, hogy afelett az emberi szem bármilyen különbséget tudjon tenni, az már nagyon science fictionnek tűnik, vagy pedig ilyen beépített android szeme van az életőnek, aki, aki ezt a, ki, ki tudja analizálni a képet. Nagyon de ne viccelődjünk tényleg. Tehát az emberi szem csak egy bizonyos fokú képvisítés észrevételre képest, képes, és én erősen valószínűsítem, hogy az a, azt a 360 fps, ezt egész egyszerűen nincs élő ember, aki látná. közvetítés felvétele egyébként. Mit látunk, Gergő? Nagyon fontos azért különbséget tenni ugye a úgymond a koca játékosok, vagy az öröm játékosok és még a professzionális e-sportolók között, akiknek azért nagyon fontos, utóbbiak nagyon fontos a latency, tehát az, hogy amikor uh, lenyomják a gombot, vagy mondjuk uh, valakit virtuális előnek, akkor ez a a másodperc szöredéke alatt a képernyőn is megvalósuljon. És igazából ez emiatt lényeges számukra az, hogy megfelelő képvisítéssel fújtson a játék. Tehát ez, ez már gyakorlatilag egy e-sportoló, vagy úgymond, ha az e-sport, sportak sportnak tekintjük, akkor egy sportolói szempont. Már nem is egy, egy szórakoztatás, nem is magáról a szórakoztatásról szól, hanem arról, hogy mennyire tud sikeres lenni egy e-sportoló egy közvetítés során. Az utóbbi hetekben folyamatosan nyomon követtük, hogy az új Playstation konzol, az ötös számú, az rövidesen megjelenik, de most egy kicsit kiegyensúlyozottabb képet fogunk adni, hiszen az Xbox a nagy versenytárs világára is kitekint Herpai Gergő, meg hoztál nekünk egy példát is a Pókember vagy Spider-Man játékkal. De megvan az ára az új konzolnak, meg az Xbox világból is hírt kaptunk. It's not shoot each other. Tehát, hogy mindkét gyártó, a Microsoft is a Sony is bejelentette, hogy a saját Next Gen, tehát következő generációs mikor és mennyire lesznek majd kaphatóak. Ugye a, a Microsoft az Xbox Series X és az Xbox Series S konzoljaik jelentette be, ugyanis nem csak egy, hanem két konzolt fog a Microsoft és a Sony is kihozni egy, egy, egy olcsóbb és egy drágább verziót, Döbbenetes a drágaság, Ergő? Tehát az úgy generációs beszélünk, nem lesznek annyira drágák a konzolok. Az Xbox alap, alapverzió, amelyben nem lesz meghajtó, az csak 113 ezer forint lesz, ami mondjuk tulajdonképpen olcsóbb is, mint, mint manapság egy, egy Xbox One X, egy mostani generációs Xbox konzol. Az Xbox Series X, az pedig... 184 ezer forint lesz. Úgyhogy egész pontosan 184 999 forint. <gül> <gül> Úgyhogy e, e, ha azt veszük, hogy tényleg új generációs konzolokról van szó, akkor ez sem lesz drága, és a, a Playstation konzolok, azok e, e, ott az alapkonzol, amelyben nem lesz meghajtott, egy kicsit drágább lesz a, a, az orcsó xbox képest, mert az 149 ezer lesz, viszont a, a a drágábbik verzió, amelyben lesz meghajtó, az pedig 178.000. Köszi szépen, Gergő, és akkor szerintem itt a műsor vége felé még rátérünk a jól megszokott kütyűhíradó rovatunkra, és arra kérlek, hogy ebbe még segíts be nekem az infóknak a kommentálásába. Következik tehát a kütyűhíradó. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. és elindul a rakéta. De elég furcsa formája van ennek a rakétának, olyan, mint egy óriási gabonatároló, amit így kilőnek az űrbe. Hát egy kísérleti projektről van szó, természetesen egy marsi projektről, ami a... SpaceX nevű cégnek a Starship űrhajójának egy darabja, kísérleti projekt természetesen hosszútávú utakra fejlesztették ki, vagy fejlesztik most is, és kísérleteznek vele, és azt próbálták ki, hogy hogyan tud elindulni egy ilyen óriási tartály. Hát egyetlen egy rakétamotorral, amit láttunk is itt most a közvetlen közelből. Lényegében egy repülő van szó, ez a SpaceX Starship űrhajója annak is egy darabja. Gondolom, hogy majd modulárisan építik rá majd a következő darabokat, de hát elképesztő, hogy a SpaceX-nél milyen projekteket valósítanak meg, igaz Gergő? Te nyomon követed a SpaceX-et? Elon Musk hát, e, van szó. Többé kezésben. Azért az összes ilyen agymenését nem, nem követtem feszült figyelemmel, de mondjuk ezt, ezt figyelmemel követtem, meg azt is, hogy csak gyorsan, hogy a Tom Cruise-zal együtt egy közös filmet terveznek, ami a világűrben fog játszódni. Hát nem csak játszódni, hanem ott is forgatják, ez is egy érdekesség. Ezt már mindent kipróbál valóban. Na szóval ez a Starship űrhajó a Marsra fog majd indulni. Gondolom, hogy néhány év azért még eltelik addig, amíg teljesen összerakják ezt az űrhajót. Mutattunk viszont még egy marsi kütyüt a kütyű amit egyébként Rész Betyár Gábor állított össze, egy marsi helikopter. Ugye olyat láttunk már, hogy rover, tehát négykerekű autó vagy jármű ment a hold felszínén, ilyen a, egyébként a mars felszínén is jár már, ilyen kisméretű robotizált kis jármű, de helikopter, tehát repülő alkalmatosság még nem volt. Hát ez viszont olyan, ez a marsikopter, vagy marsi helikopter. Július végén indult el egyébként ez az űrhajó, és az a fő küldetése, hogy nyomak, az élet nyomai után kutasson a, a Vörös Bolygón, ahogy emlegetni szoktuk. A küldetés egyébként egy marsi évig tart majd, ami 687 földi napnak felel meg, Baromi lassan halad egyébként a marsjáró mellette, amit ott a balszílén láthattuk, mert 157 métert képes csak megtenni óránként. Az a helikopter se túl nagy egyébként, tehát ilyen kisméretű olyan, mintha itt földi körülmények között használnánk egy ilyen modellező kis járművecske lenne, de kifejezetten a szélsőséges marsi időjáráshoz tervezték, tehát hogyha mondjuk egy homok viharba kerül, gondolom, hogy akkor is képes lesz leszállni. Bizonyára ezért van ez a dupla rotor is rajta. Jól néz ki, Gergő, nem? Itt egy szitakötő. Abszolút. Elfogad, nem. <gül> <gül> Távirányítóval kipróbálnád, ugye? Abszolút. A kérdbe. Ha a hát... keresni, ezzel keresném meg. Na hát ezt a projektet is érdemes lesz majd nyomon követni, de hát ahogy ismerjük Elon musk ők nagyon ügyesen piározzák a saját projektjeiket, úgyhogy folyamatosan lehet majd például a SpaceX YouTube oldalán követni ezeket, ahogyan egyébként a nyár elején az első emberes űrutazásukat is lehetett látni, és visszakeresni, vagy élőben követni azt, ahogyan becsatlakoztak például a nemzetközi űrállomásra. Hát eddig tartott ma a postmodem antivírus. Köszönöm szépen Gáspár Ildikó rendezőnek a részvételt a mai adásban, illetve Herpai Gergelynek, a Geek.hu főszerkesztőjének is. Jelentkezünk két hét múlva újra. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra!